Capitolul 6 Pitici din inima muntelui Dar iată că cei 24 de pitici vălesc în sala tronului, rămasă o clipă pustie și fac horă în jurul Mioarei. Sunt foarte veseli și ghiduși. Cântă și-i dau sfaturi care mai de care. Să nu greșești Mioaro, căci pierzi talismanul, adăugă altul. Bagă de seamă să-l păstresc cu sfințenie, să nu-l întrebuințesc pentru dorințe de șarte. Din negura vremurilor, din Egiptul milenar, din Egiptul faraonilor și al vrăjitorilor cu puteri nemărginite, vine acest talisman. Să știi, îi șoptește cu glas tainic un pitic. Se zice că ar fi fost al zeului Osiris însuși, dar nimeni nu poate ști care e adevărul, chicotii alpitic. pitic. Prea Mioara, iată, ai dobândit talismanul de safir, îți poți da seama de prețul unui asemenea dar și așa pe rând fiecare se minunează și dă câte un sfat, cu toții fac ghidu și dansează și cântă, apoi, ținându-se de mână, încing hora mai cu foc în jurul Mioarei și a lui Sispo. Când Iureșul plin de voie bună al piticilor se mai domoli, livro, șase dintre ei se apropiară de copilă și îi mioara, Vino acum să vezi maestria noastră, haide, vino să vezi și tu cum meșterim noi și ce podoabe ies din mâinile noastre. E departe? întrebă Mioara curioasă. Nu, no, nu, no, îi răspund piticii toți într-un glas. În inima muntelui meșterim și scoatem la lumină nu numai aurul și argintul, ci și toate nestematele lumii. Vino să le vezi, Mioaro, vino și n-o să spară rău. Atunci să pornim chiar acum în cuvință copila. Vorbele Mioarei stârnesc o mare bucurie printre pitici, ținându-se de mână în timp ce o muzică voioasă începe să răsune. Pornesc cu toții înspre adâncurile de nepătruns, acolo unde piticii făuresc juvaerurile de preț, din nestematele pe care le scot cu trudă din inima pământului. Un trenuleț mic ca o jucărie îi așteaptă, se urcă în fugă cu toții în el, în frunte cu Mioara și Sispo, și pe loc trenulețul pornește iute ca fulgerul. Merg ei cât merg și iată, au și ajuns într-un soi de grotă în care se află pe jos grămezi de pietre prețioase or după culori. Într-un colț o grămadă de safire, alături altă grămadă de opale, apoi o grămadă de ametiste, o alta de rubine, de smaral de verzi, iar în fund de tot diamantele pe care piticii făurari le taie coartă și le transformă în briliante. În dreapta stau de valma grămezi de aur și argint. O mulțime de diademe, coliere și alte podoabe nemai de frumoase sunt gata meșterite Mioara vede o puzderie de alți pitici care lucrează acii de zor cu hărnicie cântând Suntem harnici făurari și ca noi pe lume nu găsești Alți meșteri mai mari ca noi nu găsești, nu Bogățiile lumii doar la noi le aflați, căci noi suntem, da-da, făurari de frumusețe suntem harnici făurari din aur scum și briliante, din smaralde și opale, din safire și rubine, ametiste, diamante. Noi făurim frumoase juvaieruri. Făurari de frumusețe, făurari de juvaieruri, suntem harnici și vestiți. Din zori și până în noapte, noi meșterim cu drag pentru slăvita noastră crăiasă. Da, da, pentru slăvita noastră crăiasă. Căci suntem harnici și vestiți, da, da, făurari de frumusețe, da, da. Mioara bate din palme voioase și le vorbește piticilor cu multă prietenie. Cât este de frumos aici la voi, dragi prieteni! nu mai saturi privirile de atâta strălucire și frumusețe și ce neîntrecuți meșteri sunteți! Dar Sispo Grijuliu îi amintește Mioarei că trebuie să plece. Acum, Mioaro, că ne-ai cunoscut măestria, să nu mai pierdem timpul. Ai talismanul de safir. hotărește tu singură unde vrei să călătorești. Mioara stă puțin pe gânduri, apoi spune... Pare că sunt nițel buimacă, nici eu nu știu ce aș dori să văd mai întâi, sunt atâtea țări, atâtea epoci pe care aș vrea să le cunosc. În loc să te gândești la mai multe deodată, gândește-te mai întâi numai la una singură, o sfătui cu înțelepciune Sispo, călăuza ei. Ține strâns în mână talismanul, șoptește-ți dorința și cât ai bate din palme, vei fi acolo. Să fie oare adevărat? întrebă încă neîncrezătoare Mioara. Te mai poți îndoi? îi răspunse Sispo cu glas dojenitor. Încearcă și te vei încredința ce putere are talismanul. Ca într-un caleidoscop, vremurile și oamenii se vor perinda prin fața ochilor tăi și vei fi purtată în lume de mult apuse așa precum ai dorit. Ceilalți pitici o îndeamnă și ei, glăsuind toți deodată. Dute, Mioara, în țara talismanelor și a tainelor nepătrunse, în țara Sfinxului și a piramidelor lui Cheops, chefren Micherinos. Dute în Egiptul de acum 5.000 de ani. Ce spuneți? S-ar putea oare să ne întoarcem cu atâtea mii de ani înapoi? Și de ce nu? Nu știi că talismanul tău are puteri vrăjite? Timpul și spațiul nu au o pentru el. Dacă talismanul de safir are cu adevărat asemenea putere, iată, doresc din toată inima să văd vechiul Egipt." Nimic mai ușor, dragă Mioara," o Sispo. Ține-mă strâns de mână, iar cu cealaltă mână ține talismanul și pe loc dorința ți se va împlini." Mioara, urmând sfatul lui Sispo, rostește rar și tare. Din negura trecutului, doresc să văd Egiptul care a clădit piramidele și sfinxul. Dar ce-a fost asta oare? Doar cât a rostit copila aceste cuvinte că pe loc se și făcă un tuneric, beznă. Dispărură piticii, dispăru și frumosul palat de căleștar și diamante al creiesei zânelor munților și pădurilor. Apoi se auzi o huruitură, urmată de bubuituri înăbușite și de tunete îndepărtate, prelungi. Mi-e frică, Sispo, șoptimioara, strângând și mai tare din toate puterile mâna piticului. Fii curajoasă, copila mea! Nimic rău nu-ți se poate întâmpla, cât timp ești cu mine. Și, din nou, se simțiră purtați prin văzduh, călătorind în zbor lin. Zburau noapte.